правата на човека, пресечена точка между свободата и отговорността, така е у заглава на конференцията събитието, организирано от Amnesty International България, в едно знаково за столицата пространство The Steps. Събитието е посветено на предстоящия на 10 декември Международен ден на правата на човека и на практика отбелязва и втората годишнина от създаването на български клон на голямата международна организация. Добър ден, казвам сега на Евгения Барнштайн. Здравейте, благодаря за поканата. Евгения е част от Amnesty International България, която пък е част от глобалното движение на Amnesty International. В него има повече от на практика 10 милиона последователи в над 150 държави по целия свят. На много места има а, офиси на Amnesty International, които се занимават не само с страната, от която, в която са представени, но и с каузата човешки права по целия свят. Евгения, да започнем от там, а, когато формулия Темата на събитието човешките права като пресечена точка между свободата и отговорността. Какво имахте предвид? Това ще е някакъв обзор на състоянието на човешките права в България ли? Защото малко звучи нау наукообразно, като в управленски доклад, да. а, или нещо по-широко? Фокуса на събитието а, е кампанията Пиши за права или на английски Right for Rights, която е най-голямата международна кампания за права на човека в света, не само на Amnesty International, включително и на Amnesty International. Съществува повече от 30 години вече. Всяка година се избират различни случаи. Бих ви разказала малко по-късно, по-подробно за нея, ако ми позволите и тази година, един от случаите върху, които ние ще се спрем в България е Мария Калесникава от Беларус, опозиционната лидерка, която поведе протестите през 2021 20, година там. И за това оформихме така темата на събитието и заглавието, тъй като каним се страи и още една дама от Беларус, която живее в Чехия и с тях ще говорим за всичко, което се случи и продължава да се случва в а, Беларус, като а, искаме а, да говорим за нашата кампания, за случващото се в Беларус, но и да направим необходимите паралели, без да сравняваме ситуацията в двете държави, тя е несравнима и все пак да направим нужното, за да посочим заплахите, а, тенденциите, които много ни притесняват като движение за работещо върху правата на човека, които се случват тук, в България. Много добре е формулирана а, дискусията, посветена да. на този специален акцент Беларус. Цената на свободата, видими и невидими заплахи за гражданското общество, всъщност, в случая с Мария Калесникава, цената на свободата е много сериозна, много голяма. А, тя е арестув... арестувана 2020 година, да с 11 годишна присъда, която излежава в затвор. Точно така, в колония, в Гомел. Мария Калесникава е един изключително смел човек. Не знам дали знаете и колко слушателите са чували за нея. Тя е един музикант. Свирала е на флейта. Дълги години е живяла в Германия. След това се е върнала в родината си, както и много българи го правят последните години, за да бъде директор на културен център в Минск, за да развива културата в родната си страна въпреки а, така обстоятелствата там. А, след а, проведените избори през 20-та година, а, които според съобхватнато мнение на международната общност не са проведени прозрачно а, и резултатите, според които Лукашенко печели 6-ти мандат, а, никак не са сигурни, че са били правдиви. Знаем, а, имаше огромни протести, които бяха кърваво а, потушени. А, Мария Лесникава беше част от а, трите жени, смели, изключително смели жени, които поведоха протестите там. Светлана Цихановска беше март месец тук в България. Тя, беше, а, тя е жена на бивш кандидат, демократичен или водещ така, опозиционните Опозиционни, сили е, в Беларус, който беше хвърлен в затвора и на негово място тя остави трите си деца и се кандидатира за президент, след което бе подкрепена от Мария Калесникава и Верани Цъпкало. Тези три жени станаха символ на протестите там. Другите две, за съжаление, бяха принудени а, да напуснат страната, избягох, избягаха и заживяха в изгнание. А Мария Калесникава. Остана единствената водеща фигура. Също беше... Е, са се опитали да я така принудително е, изгонят. Е, тя от улицата е буквално хваната в черен е, бус, както го правят белоруските власти по принцип. Е, и е, без да знае къде и защо отива, я водят до границата с Украина, но тя успява да избяга през задния Ъм, прозорец, един музикант, който се превръща в герой от екшен филм, uh, uh, връща се пеж в Минск, скъсва паспорта си и казва аз оставам тук в Беларус. Много, много сходно поведение на поведението на Алексей Навални, впрочем, който също беше yeah. изпратен в колония от руските власти. Uh, важен е този елемент в разказа ви. Всъщност, когато виждаме един подобен режим, като този в Беларус и този в Кремл, това, което те не могат да приемат е силно позиционна фигура, защото всъщност те не обичат демокрацията, тъй като демокрацията може да заплаши господството на фигурата, която е начало на държавата. А, и идеята на тези режими е, ако може хората, които имат друго мнение, да, да си търсят а, а, съдбата извън страната. Тоест .е. те гонят тези хора. Ако някой остане, му се случва това, което се случи на Алексей Навални. А, и това, в което в момента живее Мария Калесникава. Точно така, в да. Колония. да. Сега кажете повече за Татьяна Хомич, която също идва да. в, на вашата дискусия. Татьяна Хомич е сестра на Мария Калесникава. От момента, в който се случва това с сестра и тя рязко променя начина си на живот и се превръща абсолютно също в активиз за правата на човека. От тогава не е спряла да обикаля света и е Европа, естествено живее в изгнание, не е там отдавна. Баща има в Беларус. Среща се с многобройни политически лидери, участва по много форуми и конференции из Европа и говори за ситуацията в Беларус, не само във връзка с сестра си, естествено това е нейния фокус, но и за всички останали политически затворници в Беларус, които според Организацията вясна между другото, до, до, в този ден, в този момент са а, 1000, близо 1300. Близо 1300 да. души. Всъщност, Татьяна Хомич е съоснователка на Асоциацията на роднини и бивши политически затворници да освободим беларуските затворници. Още, още едно ли? Всъщност те двете, Чакат, чакате ги да. Татьяна Хомич и Кристина а... Шиянук. Да, Хриш... а Кристина Шиянук също е много, бих казала, интересен а, човек и сме много радостни, че и тя може да присъства. А, тя е а, съветник на Светлана Цихановская, те така я наричат в своята общност в изгнание неофициалният президент на опозиционните сили на Беларус. Тя е съветник в Чехия, в Прага и там е директор на Офиса на демократичните сили на Беларус за Чехия. Има само три такива представителства в Европа и Чехия е едно от тях. Така да го кажа неофициално посолство на тази част от народа на Беларус, която живее в изгнание. Това е жена, която много дълги години се бори за за хората, които са избягали от Беларус по време на протестите. Знаете, има много ужасно полицейско насилие. Много хора пострадват сериозно. Тя работи с чешкото правителство по една програма MediaVac, която всъщност им помага да дойдат в Чехия. Оказва им се необходимата медицинска грижа, психологическа и всякаква друга за да могат те да се справят и физически, и психически след това, което им се е случило. Аз съм се срещала с а, такива хора глухи, така с намалено зрение заради съузотворни газове и всякакви други методи, а, използвани от а, белоруските сили. А, така че много, много е правила а, тази жена за когато казвате какво, какво прави чешкото правителство, за да подпомогне а, хората, които са принудени, не просто по желание и защото а, не искат да живеят в Беларус, те са принудени от режима в Беларус да напуснат Беларус. Няма как а, да не припомня на нашите слушатели, че в Хоризонт до обед многократно сме поставили въпроса за незачитането на а, правата на беларуски граждани, които търсят закрила, хуманитарна закрила в България. А, има една много известна двойка. Те гостуваха в Хоризон до обед, а, става дума за а, еднополова двойка от двама политически активисти. Единият е от Русия, другият е от Беларус. А, на беларуския гражданин всъщност България отказва закрила, или поне така беше до неотдавна, може би преди месец, гостуваха и разказваха за перипетиите с Държавната агенция за беженците, така че сравнението България-Чехия се налага от само себе си. Очаквате ли такива хора да бъдат утре на дискусията? А, очакваме, Андрея и Алекс а, сами ни потърсиха и ще бъдат доброволци на нашето а, събитие утре, което разбира се само показва колко тези хора продължават да са свързани с а, своята държава и, се, и са благодарни а, за това, че се повдигат тези теми отново и отново, тъй като Знаете, другата година има и избори отново там. Ние не искаме нещата в Беларус да остават. За всички страшни неща, които се случват по света, се ги има, но хората на Беларус продължават и трябва да бъдат подкрепени. Да. Сега, а, аз казах, че Амнести Интернешнъл България влиза във втората си година. До този момент, какви мерки сте предприели като български клон на Амнести International в а, това отношение защита на правата на хора, на които българската пък държава отказва закрила? Работите ли в, в това поле или това предстои? Постъпват много, разбира се, при нас такива, как да кажа, муби и пред, така муби за помощ. Uh, ние сме доста малък състав на нашата секция. Малко става така, че човек, като каже Amnesty International, но наистина си представя това най-голямо глобално движение за права на човека. Действително сме много uh, мъничък екип. Все още опитваме се да правим... И много млади. Младичък екип, <сък> нали? Така, също така? Да, сравнително, да. Така, че казвате това престоин пък Пр... с гърба на една толкова мащабна организация, като Amnesty International, ще очакваме резултати. Да, Надяваме се. Ние подхождаме към всеки случай много сериозно. Първо искаме да сме сигурни, че имаме на лице абсолютно всички, как да кажа, данни, информация, за да можем да се заемем. Вече имаше и предприели сме действия по конкретни Казах. случаи. Да. да, така че заели сме се, но как да кажа, стъпка по стъпка. Успех пожелаваме в това отношение. Събитието утре няма да е единствено и само говорещи глави. Прожекция на постановката «Унизените Беларус» от белоруския драматург Андрей Корейчик, режисирана от Явор Гърдев, самия Явор Гърдев също. Това ще е и финала на деня, посватен на Международната солидарност. защото това е важно? А... Искахме да включим е, Явор Гърдев, също и Иван Димов, който е директор на е, фундацията Single Step, е, защото ни се струва пак отново да кажа, без да сравняваме двете държави, ние искаме да, да, да дадем важен фокус върху. Е, тенденциите, които много ни притесняват а, и случващото се в България. Впоследък, цензурата, която се налага в изкуството, а, в културния ни живот, искаме се Явор Гърдев, който а, е, е един от хората на изкуството, които а, се опитват да слагат фокус върху правата на човека. На нас това не се струва изключително важно. Изкуството е инструмент, който най-добре работи да, да, да ни показва несправедливост. За това и ще завършим с музика. От нас подарък за вас, за Amnesty International и за голямата тема за Беларус. Благодаря на Евгения Бернштайн в навечерието на 10 декември, Международния ден на човешките права, утре на 7 специално събитие в Дъстеп, посветено а, и на правата на човека в Беларус, на което ще присъства Татяна Хомич, сестра на Мария Калесникава, беларуска музикантка. За това сега пък ние завършваме с изпълнението, което е естонските флейтисти от флейтови ансамбъл на Естония направиха като видеопоздрав към Мария, ед, една от лидерките на опозиционното движение в Беларус, която беше арестувана и хвърлена в затвора.